Tér idő A Tudományvilága a Kossuth Rádióban. Megszínesül a lázamtól a karton. Zászlók feszülnek ki a sárga parton. Az óceánon vezetem a tollam. Azt mondom csöndben. Itten nyugalom van. Sápadva mondom, hol kékebb a festék. Itt viharoktól mesek az esték. És tollammal, ha nem látsz senki, senki. A festett vízből hínárt emelek ki. Kosztolányi Dezső versorai betekintést engednek a térképek világának rejtett titkos szépségeibe. A téridő műsorában ma folytatjuk, az ő kíváncsiságát követve a térképek nemzetközi éve alkalmából egy különleges tudományterület múltjáról és mai lehetőségeiről szóló beszélgetéseinket. A mikrofonnál Gózon Ákos. Elsőként Zentai Lászlót, az ELTE térképtudományi és geoinformatikai tanszékvezetőjét kérdeztem. A térképészet és minden más szakterületet óriási mértékben megváltoztatott az informatika. Az 1981-ben megjelenik a személyi számítógép, hát ugye korábban is már megjelentek a, a számítógépek minden tudományterületen. Gyakorlatilag azok a módszerek, eszközök, amiket a térképészet több száz év alatt kialakított, hát azok teljes egészében átalakultak. De ez nem csak a térképészetre van így. De néhány hónapja olvastam egy csillagász kollégának a megnyilatkozását, aki azt mondta, hogy a csillagász 9%-a nem más mint adatok elemzés egy számítógép előtt. Mi meg azt hiszük, hogy a csillagászat az, hogy belenézünk a távcsőbe. Ugyanez igaz a térképészetre is szoktam mesélni a hallgatodnak azt a történetet, hogy Bécsben egy fiatal kollégával beszélgetve rákérdeztem, a mester szakot végzett, hogy ő milyen szoftverekkel csinál térképet, és közvetlenül, hogy ő még soha semmilyen térképet nem csinált. De ő térképész. A térképészetnek ma már ugyanúgy komoly része mondjuk az adatelemzés, adatbányászat, olyan számítógépes és egyéb megközelítések, amelyek a klasszikus térképészetben értelemszerűen nem voltak jelen. A tanszék vezetőn korábbi a nagyon gyakran használta a paradigmaváltás szót, és igaza van, mert hát gyakorlatilag ténylegesen arról van szó, hogy nagyon komoly mértékben átalakult ez a szakterület, de a természettudományok gyakorlatilag mindegyike nagyon jelentősen átalakult. Mit jelent az adatbányászat, amit említett, tehát a nagy adatok, ugye a big data használata a térképészetben, mondaná erre egy példát? Ugye, rengeteg műhold van fölöttük. Ezek folyamatosan képeket készítenek, Ezeket valaki elmenti, de hát hogy ezekből a képekből mi a hasznos információt kinyerjük, ezt valakinek meg kell nézni. Most ezt az emberek már képtelenek, tehát nincs annyi humán erőforrás, amely ezt meg tudja nézni, erre megfelelő szoftvereket kell írni, amelyek például azt detektálják, hogy az előző hasonló képhez képest milyen változások történtek. Vagy a másik nagyon, már szerintem eléggé jól ismert és többször látott technológia az úgynevezett lézerszkennelés, amelyet nem csak a térképészett használ, hanem, hanem földi eszközökben akár már ilyen bűnügyi helyszíneknek a rögzítése és hasonlók. Hát, hogy itt mekkora adattömeg keletkezik. Például Budapesten is a, a, a BKK-nak vannak ilyen autói, amelyek végzeszkennere amelyek felszerelve, gyakorlatilag végigmennek az utcán, detektálják a táblákat, a kártyúkat, az utak szélét. Hát itt naponta egy ilyen autós menetben több száz gigabájt, hanem terabájtok -ok keletkeznek. És ennek a kezelése, hasznosítása, hát ha valami big data akkor ez az. A Ért történetében kiemelkedő szerepet játszottak világutazó elődeink. Az ő hagyatékuk döntő részét az Érdi Magyar Földrajzi Múzeum őrzi és gondozza. Módbeli történetekért és mai tanulságokért keresten fel Kubasek János múzeumigazgatót Érden. Xantus János számos felfedező utat, felfedező jelentőségi utat tett az Amerika Egyesült Államokban Fortezón vidékén, és a Kaliforniai félszigeten több készivatos térképen maradt meg, melyeket a Smithsonian intézetben őriznek, illetve végzett térképező tevékenységet Borneo északi tájain, ahol a dajakok falvait látogatta meg kereste fel, ezek néprajzi gyűjtő utak voltak, de volt komoly természettudományi hozadéka is, hiszen számos állatpreparátummal gazdagította a hazai természettudományi muzeologiát, ő a szimunyan folyó mellékén végzett térképező munkát és tevékenységet. Ezek a térképek, mondhatnám azt, hogy kuriózumok is, egyedülálló alkotások nagyon nehéz körülmények között készültek, volt ami sivatagi körülmények között, porviharokban, homokviharokban Steinarvél-Karaván útjai során volt, ami magas hegységekben. Steinarvél útja során nagyon súlyos sérülést is szenvedett a Jurunkás-Glecsevén, ahol éppen a jégávakat és a hegycsúcsokat térképezték egy nagy eső után, átnedvesedett a ruhája, és elfagytak a lábújjai, amelyeket aztán a morva misszió kórházában amputálni kellett. Azt a megrendítő levelét is olvastam, amiben beszámol ennek az útnak és a tépképező munkának is a élményeiből, eredményeiből, és csak a legutolsó bekezdésben három sorban utal arra, hogy őt Ilyen baleset és egy ilyen fájdalmas műtétel ment keresztül. és csak... Milyen vassal... fizetett a térképőért, ugye? Hogy hát bizony ez a térképező munka kis ilyen a lábának az elvesztésébe került. Utolsó előtti pillanatban tudták a műtétet is végvajtani, hogy elüszkösödjön a lába. A térképek kincseknek számítottak, ne felejtjük el, hogy 16.-17. században a portugálok... Időszakában a portulánok birtoklása is szigorú szabályokhoz volt kötve, akinél térképet találtak, illetékben az súlyos bűncselekménynek is számított. Tehát a térképeket odafigyelően és nagyon szigorú szabályok szerint kezelték, mert ezeknek volt katonai jelentőségük is, volt stratégiai jelentőségük, nem útvonalak meghatározásához is ezek hozzájárultak. A térképek az élet minden részét Évintették és áthatották. Nagyon nehéz volt előzetesen térképeket beszerezni egy-egy megkeresni kívánt tájból. Például amikor Bivolajos utazott újjénába, nagyon nehéz volt hozzájutni olyan térképekhez. Itt Magyarországon nem is lehetett, ez csak Németországban, illetve Angliában lehetett, amelyek pápú igénye a belső vidékeit, partvidékét érintették, vagy erre vonatkoztak. Hogy néztek ki egyébként azok a térképek, amelyek alapján a térképezők fel tudtak készülni. Tehát mondjuk például, amikor Magyar László elutazott egy tengerpartot felfedezni és feltérképezni, akkor egy még pontatlanabb, egy még kevésbé kész térképet dolgozott tovább, alakítgatott tovább. Ott esetleg foltok voltak még? Volt, ahol igen. Tehát voltak ilyen például a Hőnel Expedíció, az teljesen térképezetlen területeken haladt. Tehát a Kenya hegységtől északra, illetve a Hudoftó, ami a matúkánaton nevét visel, ebből a területről semmilyen részletes térkép nem volt. Tehát itt ő új tájakat, újonnan megismert vidékeket, dombozati formákat, településeket, illetve folyókat vit fel a mappára. Tehát a szó szerint akkor fehér volt? Az fehér volt, volt az terra incognita volt. Tehát az a szó klasszikus értelmében jelent, felfedező utat jelentett. Magyar Lász esetében nem, mert itt azért voltak előtte is portugál utazók, akik egy-egy területről adtak ki, és erről léteznek térképek, illetve helybeli elmondások alapján tudták ezeket összeállítani. A térképek forrásanyagának a megszerzése sem volt mindig könnyű, mert számos térképet nem adtak ki. Tehát nem lehetett hozzájutni. Kína belsejére vonatkozó térképek, amiket kínai térképésre készítettek, az nem volt közismert robában nem is nagyon lehetett hozzájutni. Ezeket szigorú titokként kezelték, de hagy tegyem hozzá, hogy nem kell a múltba ilyen mélyen visszamenni, Én, amikor a deberseni Kosudális Tudományi Egyetemen tanultam, ez még 1970-es évek volt, meglepően tapasztaltam, hogy egy a tízezer és egy a 25.0 méretárványú térképekhez nem juthattam hozzá. Az tájai és ott a békebarlang és a baradla vízgyűjtő területének a elhatárolását kutattam, és egy a tízezer méretarányú térképet nem adta ki. A e a Igen, ez figyelően tilos volt, és nagyon meglepődtem, amikor néhány évvel később, 1985-ben Washingtonban jártam, és a kongresszusi kanyarstárban elvittem engem, Wagner Ferenc a Magyar Osztályon dolgozott, és kíváncsiságból megkérdeztem tőle, hogy hozzájuthatok-e, megnézhetek-e egy a tízezer méretabányú magyarországi térképeket, aztán természetesen milyen kiadású, hát aztán nem azonnal egy fél órát kell válni, és ott, hát egy a 40 perc múlva megkaptam Washingtonban, a kongresszusi Könyvtárban azokat az akteleki karszvidéket ábrázoló térképeket, amelyek a saját hazámba szigorúan titkosnak minősültek, és amit elzártak elődlem, csak azt nem tudtam, hogy ki elő titkoljuk ezt. Akó Gábor az Interspekt Kft. ügyvezetője, távérzékelési és vegetáció térképezési kutató, Halásztelken a légi felvételek és a térképezés speciális területével foglalkozik. Ennek a múltjáról kérdeztem. Ezek a felvételek valahol a 40-es évektől kezdve már nem csak az emberi számára látható tartományban készültek, hanem például közeli infravörösben is, amely... A háborúban megmutatta azt, hogy ha levágtak galjakat, ágakat, és azokkal álcáztak mondjuk harckocsikat, akkor ezeknek a, a növényeknek más volt az elnyelése és a visszaverése is ezáltal közeli infrabörös tartományban. Innentől kezdve a színes felvételen zöldnek látszó lombok ott nem voltak olyan intenzitásúak, mint mondjuk a valódi üde lombozat, ezáltal nagyon gyorsan meg lehetett találni a hadosztályokat. Ott már nem élő, Ön növényzet volt, ezért volt más a mintázata? Amikor a lombozatnak a nedvességtartalma, a belső nedvességtartalma lecsökken, víz szenved el a növényzet, akkor nagyon hamar változik infratartományban a reflektancia. Tehát gyakorlatilag nagyon gyorsan meg lehet különböztetni a már levágott növényeket, pár óra múlva már másként fognak kinézni, holott még ugyanolyan zöldek, tehát a klorofiltartalmuk ettől még nem csökkent le. Inkább úgy gondolom, hogy a klorofill és vízellátottság viszonya határozza ezt meg. És a háború után rájöttek arra, hogy ez nem csak harcszöveti célból használható, nagyon gyorsan átvették az erdészetek, ebből például Kanada, Élenjáró. Tehát a kanadai erdészti felmérések azok nagyon hamar multispektrálisan működtek. És Magyarországon is nagyon gyorsan a természetvédelmi és vízügyi felmérések azok már a, a 70-es évek közepétől multispektrálisan mentek végbe sok esetben. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy ez a, a civil szférában is nagyon hamar elterjedt. És akkor ezáltal a pusztuló növényzetet vagy kiszáradó a szájos területeket lehetett jól feltérképezni? Fel lehetett térképezni a beteg és le lehetett válogatni mondjuk egy monokultúrában azokat a foltokat, amelyek valamilyen fertőzéssel érintettek, így ki lehetett szelektálni a beteg részeket, a betegségeket meg lehetett gátolni. Fel lehetett fedezni olyan olajszennyezéseket, amik színes felvételen kevésbé látszottak. A balaton hínárállapotát így mérték föl például, és számos példa erre, vegetáció térképezéstől kezdve rengeteg feladatra használták a természetvédelemben ezt a módszert, és ahogyan már ön is említette, amikor a műholdas technológiák megjelentek, Valamikor a 70-es években élte a hőskorát a űrtávérzékelés, nagyobb területeket, tehát akár kontinens léptékben is lehetett már gondolkozni ebben a dologban, és így például nagyon komolyan nyomon lehet követni az őserdő pusztulását, visszaszorulását, hiszen nem arról van szó, hogy mindenféle különböző államokban végrehajtott, speciálisan befolyásolható projekteknek az elemzését, térképeket kaptak a különböző országok ezekről a feladatokról hanem egy teljesen független országnak akár egy nap alatt az egész területről elvégzett, azonos körülmények között végbe ment felmérését. Tehát az egy nagyon egységes, homogén minőségű térkép volt ahhoz képest, mint amikor többféle szenzorral, többféle módszerrel és többféle befolyásoltság által dolgozó térképészektől kapnánk információt mondjuk a trópusi esőerdő méretéről. De vajon ma, a XXI. században léteznek -e még fehér foltok a térképen? feltáratlan esőerdők, vagy terra inkognitaként számon tartott sivatagok, jégmezők. Ismét Zentai Lászlót halljuk. A világ egyes országait eltérő mértékben térképezték föl. Tehát az, hogy csinálunk valamiről egy légifelvételt vagy egy gyűjtfelvételt, az még nem jelenti, hogy feltérképeztük, hiszen nem látunk be a, a, a lombok alá feltétlenül, főleg nem egy győserdőben. A Magyarország a világ egyik legjobban feltérképezett országának számít, mert egyaránt a tízez méret a teljes országot feltérképezték, ami azt jelenti, hogy itt nem csak arról van szó, hogy csináltak légifelvételt, hanem kimentek, megnézték, ellenőrizték. Tehát nálunk azért óriási meglepetés lenne, ha bármi olyan találnánk ez, ez, ez Európában lehetetlen. De ettől még ugye olyan nagy országokban, akár mint Brazília, vagy akár Oroszország, ahol gyakorlatilag akkora országokat lehetetlen és fölösleges olyan nagy méretarányban feltérképezni, még találhatnak olyan dolgokat, de hát most Irakra gondolok, mint valamilyen barlang, amelyek nem igazán jól látszódnak, mondjuk akár egy műholdképen, akár egy légi felvételen. Tehát a terepi összevetés, a terepi bejárás az azért kell ma is? Körülbelül az informatika megjelnéseig, a légi felvételek széles körül, vagy az Használata előtt nem lehetett azt megtenni, hogy nem megyünk ki a terepre és nem ellenőrizzünk mindent. Ma már ugye azt lehet mondja ahhoz, hogy kimenjünk a telepre, ahhoz megfelelő emberi munkaerőre van szükség. Most sokkal egyszerűbb egy repülőt fölküldeni és Magyarországot is kb. Három éves ciklusokban végigrepüljük, arra viszont nincs kapacitás és pénz, hogy valaki kimenjen és megnézze azt, hogy, hogy ténylegesen minden úgy van-e. Legfeljebb azt, azt fordul elő, hogy ha látszik a légifelvételen valami, amit nem tudunk, hogy micsoda, akkor valaki ki kell menni és meg kell nézni. Erre talán még van kapacitás. De ez nem, nem magyar sajátosság, ez mindenhol így van. Tehát az a, mi úgy nevezzük ezt, hogy topográfia, tehát az a, az a régi klasszikus dolog, hogy, hogy kint a terepen készül a térkép, ez ma már egyre kevésbé van így. László, akinek élete adta az ihletet az Angol Beteg című nagysikerű filmhez, még talált fehér foltokat a 20. század közepén. Ismét Kubasek Jánost halljuk. Külön szólnunk kell Almási László térképezési tevékenységéből, annál is inkább, mert ő is fehér foltokat járt be. Fehér foltnak minősülő területeket hajzolt térképen, Merga oázisról készült sajátkező térképen megvan, ezt Londonban a brit királyi Földvezi Társaságban őzik, Uvejnáhegység környékén is végzett térképező munkát, illetve Kufra környékén és Vádi Szúrában. Az ő 1933-as expedíciójának a Geográfus, kartográfus szakértője dr. Kádár László Egyetemi Tanár volt, akinek a publikációi is értékes térképeket tartalmaznak. Az eredeti almási térképek nem kerültek elő. Tehát ezeket nem tudjuk ma sem, hogy hol vannak. Lehetnek ezek német archívumban is, de az is lehet, hogy a Németországot elfoglaló akkori szovjet vörös vagy az amerikai csapatok illetékesei vették birtokba, és ez ma akár amerikai, akár orosz levétából még előkerülhet, illetve Egyiptomból. Az ő halála a utáni hetekben az Amaleki lakása kiűvült. Pontosabban nem tudjuk, hogy ott mi történt. A testvére János az több héttel az ő öcsének az elhunta után kijutott Kajróba, de akkor már a lakás volt, tehát azok a feljegyzései, naplói és térképei, amelyeket élete utolsó időszakában őrzett, ezek eltűntek. Ezek lehet, hogy megvannak, lappanganak valahol, én magam is kutattam. És ott lehetek térképek is? Ott, lehetek. ott elég sok térkép lehetett, hiszen ő az útvonalak tervezésekor mindig használ térképeket. Német, olasz, angol kiadású térképeket, de maga is végzett térképező tevékenységet. A líbiai sivatagban, ő katonai szakértőként dolgozott, romás seregénél, és amikor a híves szalámhagy műveletet végrehajtotta, megtervezte, ehhez komoly térképeket kellett, hogy használjon, hiszen az ellenséges vonalak mögé kellett eljutni, és több mint 5000 kilométeres utat megtenni olyan a vidékeken, ahol semmilyen település utánpótlási lehetőség nincs, és ahol ő, ha egy fokot téved, akkor az kilométerekre kivetítve 100-150 kilométer is lehet, attól függ, mikor döbben rá tévedés lehetőségére, és ez nem mindegy az utánpótlás a vízmennyiség, illetve a végzetes. Ez végzetes lehet, mert nem mindegy, hogy a üzemanyag, illetve az ivó mennyi napra, hány napra áll a rendelkezésükre, és ezt ki kell vetíteni az expedíció valamennyi tagjára. Ezek a térképek még előkerülhetnek, tehát nincs kizárva, hogy akár archívumi, akár egyiptomi forrásból ezek a térképek, vagy ezek egy része még előkerülés, nyilvánosságot kaphat, Almási munkásságának egy másik nagyon fontos vonása, hogy ő légi fényképeket is készített a GIFK-biből, és ezeknek az információit is felhasznált aztán a későbbi térképeiben. Magát a Zabzubát Vádi Abdel Malikot, amelyet sejtettek, és amit nagyon sokan kerestek, mások is, azt ülevegőből levegőből fedezte fel 1932. május elsőjén Pendereskót a felszállva, és egy évvel később pedig el is jutottak ide, de ezt is meg kellett tervezni, ezt az utatit, és el is térképeket kellett használni. Tehát az almási életmű is elválaszthatatlan a térképektől. Almási térképei és légifotói tehát nagykincsnek számítottak, és a hagyaték körül még ma is sok a rejtély. A felvételek a XX. század során sokszor még olyan kutatók számára is elérhetetlennek bizonyultak, mint a világhírű kutató Jakucs László, vagy az amúgy hírszerző fedőnevén Dóraként elhíresült, szakmájában elismert Radó Sándor. Jakucs László professzor kutatásaihoz szeretett volna hozzájutni őfelvételeket, és amikor megkérte Radó Sándort, aki a Magyar Földvezi Társaság elnöke volt, és jeles térképészként Ismerték a világban, hogy a moszkvai földvezeti világkongresszus, akinek Dolga Jelenti című könyvét széles körökben is kéts 1976-ban volt a Földvezi világkongresszus Moszkvában. És megkérte Vados Sándort, hogy szóljon az ottani kollégáinak, hogy szeretnének néhány ülfelvételhez hozzájutni a Kápát medencébe vonatkozólag és Radó Sándornak azt a választatták, hogy nem tudják a kérést teljesíteni, mert a szovjet önműhódjai kizárólag csak a szovjet területéről készítenek műholdképeket. Hát ez egy érdekes válasz volt, és hát ezt olyan embernek mondani, mint Radó Sándor, ez külön a volt ennek, és végül is a NASA-tól kaptak meg űrfelvételeket, Amerika Egyesült államokból, Houstonból küldték meg ezeket a űrfelvételeket a magyar kutatók számára. Ezek nagyon emlékezetes, érdekes események voltak. Hozzá kell tennem, hogy a térképek ügye az az egész keleti blokkban, tehát a szövjetunyobban és az utódállamokban, illetve a szövetséges államokban neulagikus pontnak számítottak, nem lehetett hozzájutni. Romániai viszonylatban igen nehéz volt térképekhez hozzájutni, a fogarasi havasokba készült, vagy a déli nagyon nehezen tudott hozzájutni, még turista térképekhez is. Tehát ez a hétköznapok során sem volt könnyű, ha fel akart menni valaki nagyhagymása, vagy öcsémtetőbe, vagy gyergyői Havasokba, akkor a Munzi Nosztria hazánk és sorozatból, ha éppen tudott egy aktuális kötetet szerezni. Akkor volt esélye arra, hogy abból még valaki nem lopta, vagy nem pengészte ki a térképet, és akkor föl tudod adjutni. Nem voltak ezek részletes térképek, de mégis támpontokat adtak. Ha fogadási javasok, fölgerincét, vagy a vegyeszátok be akart járni, pelágára Pápusára föl akart menni, hát akkor bizony néha hetekig, hónapokig tartó munkát kellett végezni, hogy hozzájuthasson a területre vonatkozó román kiadású újabb térképekhez is, de a helyzet nem volt könnyebb Lengyelország vonatkozásában sem. Egy kivétel volt a magas tátra, arról volt térkép mindig, részletes jó térképek voltak, ahhoz hozzá lehetett jutni. Hozzáteszem azt, hogy számos térképet német kiadásban adtak ki, vagy NDK-ban, vagy NSK-ban is így lehetett ezeket használni, és így lehetett ezekkel menni és utazni. Térkép tehát titok, kaland, veszély és rejtély. Vajon csak tudomány, vagy esetleg művészet is? Bakó Gábor véleményét halljuk. Ez egy olyan tudományterület, ami akkor jó, hogyha valamilyen szinten objektív és exact. Sokan mondják, hogy a távérzékelés és a fotogrametria az művészet. Ezt én is így látom, hiszen ebben azért nagyon sok az emberi tényező. Ezt ma még nagyon nehéz automatizálni. Már ugye, főleg a drónos, kísérleteknél és az űrtávérzékelésnél látjuk azt, hogy bizonyos szinten nagyon sok mindent lehet is automatizálni, de még mindig egy ember dönti el, hogy mikor készüljön ez a felvétel. A régészetnél, a talajjeleknél is. Ott nagyon fontos, hogy most hajnali, surló fényes időszakban fényképezem, vagy déli időszakban. Nedves a talaj, száraz a talaj. Az egy ember döntése. Ugyanígy egy ember döntése az is, hogy milyen kamerarendszert használ. Milyen sebességgel viszi el a fölött és még sorolhatnám. Sok száz, sőt, több ezer paraméterben kell döntést hoznunk, ezáltal az ermék az mindig egyedi lesz. Bár a cél az, hogy önmagában egy felvételezés során homogén minőségű legyen a felvétel, és hogyha valahol egy adott jel jelent valamit, a felvétel egész területén az a jel ugyanazt jelentse, de ettől függetlenül azt lehet mondani, hogy még mindig nagyon sok az emberi tényező. A villanyunk ekvátornapja lángol, a kisvasút is, mint a zengene. A mély és a messze együttem lüktet, és zúgni kezd a tengere. A térképek éve alkalmából készült adásunk munkatársai Bordi András, Magsai Helga és Rubin Gabriella nevében is köszöni a figyelmet a szerkesztő Gózon Ákos. Műsorunkat este megismételjük. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is, a www.mediaclick.hu per kosút oldalon.